Довго вони оба бесідували. Бенеддю за той час сидів на ганку і грівся на сонці. Аж ось по якимсь часі вийшов будовничий, якийсь трохи кислий і, не звертаючи уваги на Бенеддя, пішов. По кількох хвилях вийшов і Леон. «Ти потребуєш роботи?» – спитав він Бенеддя. «Та певно, прошу пана, чоловік з роботи же є, то робота для нього то само, що життя». Та бо, видиш, будовничий не хоче тя мати ту в Дрогобичі. Але ти не журися. Я зачинаю зараз будувати в Бориславі новий млин паровий. То вже там будеш мати роботи досить. В Бориславі млин паровий, зачудувався Бенедьо, а далі змовчав, не сміючи вдаватись з таким паном у розмову. Ну, що ж тобі так дивно, спитав усміхаючись Леон. Млин то млин, тобі, мулярові все одно та я то вже й сам собі гадаю, що панська річ розказувати, а наша річ робити. Млин то й млин. Тільки ти видиш, я хотів би, щоб будинок був не мудрий, так собі в дві цегли без поверха, тільки в шир троха. То не буде такий звичайний паровий млин, як усе будують. Я знайшов такого чоловіка, що то-то все вигадав, і план зробив, і сам буде вести роботу. Ну, видиш, будовничий дуже носом крутив, як увидів той план. А ти розумієшся над тим, як що треба робити після плану? Та чому би ні? Як чоловік має під рукою рисунок і міру, то невелика штука. Так, так, звісно, що невелика штука, сказав Леон. Отож, видиш, я не все буду міг надзирати за тим, що там робиться в Бориславі. А будовничий так зо мною сперечався, що готов мені наробити якоїсь саламахи і поставити не так, як у плані нарисовано. То я вже буду просити тебе, що скоро не так, дати мені знати. Бенедю стояв і дивувався на цілоту ту бесіду, що це за млин такий, що будовничий на нього носом крутить, і що пан боїться, щоб часом не зробив не так, як у плані стоїть. І відки приходить Леон звертатися до нього, щоб надзирав над будовничим. Бенедю те не міг найти в своїй голові відповіді і стояв перед Леоном, немов вагуючись. Та не бійся, будь тільки щирий для мене в тім ділі, то певно не пожалуєш того. Доки буде будування в Бориславі, доти будеш там, і то з платою не помічника, а цілого муляра, а потому побачимо. Бенедю ще дужче здивувався. Відки нараз така щедрість у Леона. А втім, хто його знає, думалось йому далі, може йому і на правду так до потреби приходиться, ну то він і платить. Та й хіба ж це для нього велика річ? А для бідного помічника Мулярського все-таки добродійство велике. Так роздумавши, Бенедьо рішився пристати на Леонову умову, ще й подякував йому за ласку. «Ну-ну-ну, no, no, no, не дякую», – відповів Леон, – «я не подяки від тебе потребую, а вірної услуги. Як ти будеш добре справувати, то я тебе, певно, не забуду. А тепер іди і вибирайся якнайборше до Борислава, щоби зараз-завтра міг ставитися на місці за Бориславом над рікою». І з тими словами Леон дав Бенедіві Кількаринських завдатку і пішов до свого покою. Бенедю не сподівався на нині такого гарного для себе здобутку. Втішений, вернув він додому і розказав своїй старій матері о всім, що йому нині приключилося. – Що діяти, мамко? – кінчив він своє оповідання. – Треба брати роботу там, де дають. Піду до Борислава. Та я ти, синку, і не відраджую, а тільки вважай, щобись усе по правді жив і до недоброго ніколи руки не подав. Бо то з тим млином, видаєсь, мені щось та не так. Бог його там знає, що собі той же дюга загадав, а ти дбай за свою душу. Та й мені самому якось воно видалося не так, як він говорив. А все то-то зовсім мені не сподобалося, що мені каже надзирати за будовничим. Правда і то, що будовничий циган та шахрай. Але відки я, простий робітник, приходжу до того, щоб надзирати за паном. Ну, а коли б щось і на правду побачив неладного, то і не без його платні сказав би йому все. Будем видіти, що буде». Але коли Бенедю зовсім уже зібрався в дорогу і став прощатися з матір'ю, то стара мати ні з цього, ні з того почала плакати і, обнявши сина, довго не хотіла його пустити від себе. Але годі ж, бо мамку, годі, незадовго побачимося, втішав її Бенедю. Ой, так-так, добре тобі говорити, відповіла мати, плачучи. Хіба ж ти не видиш, яка я стара? Мені леда день-година, та й жити годі. А як так виджу, що ти йдеш геть від мене, то мені здається, що в я ніколи не побачу. А найбог боронить, мамко, що ви говорите? То то говорю, що ми серце каже. І так ми здається, що ти, синку, йдеш до того Борислава, яку-яку западню, і що ліпше би було, якби свідніш жидові той завдаток і остався ту. Але ж, мамко моя, на чим-то оставатися, коли роботи нема. Я ж вам кажу, що як скоро бим щось повиднів недоброго, то наймня жити цілого озолотить, я мої години довше при роботі не буду. Га, то йди, коли така твоя воля, я тебе не бороню, і найтя Господь благословить». І стара мати зі слізьми випровадила свого сина в дорогу до Борислава, а коли вернулась відтак свою цюбку і побачилась сама, вона довго-довго стояла з заломаними руками, а далі заридала. «Синочку мій, найтя Бог благословить на добрій дорозі, я вже впевно не увижуся з тобою».